Kívánok. A Klubredió Zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János hallják. Ebben a műsorban, mint már megszokhatták, hétről hétre egy költőt vagy egy írót mutatunk be, aki fölolvassa újabb szövegeit, és megmutatja azokat a zenéket is, amelyek élete vagy pályája szempontjából meghatározóak. A mai vendégünk Muhácsi Balás költő műfordító szerkesztő, és köszöntelek is a telefonban. Halló, halló! Tía. Kicsit halkan hallak, megkérdem a kollégákat, hogy hangosítsanak, ha tudnak. Megint köszönj kérlek. Szia János. Szervuszbarás köszönöm mindent. szépen. Itt vagy velünk a vonal másik végén, méghozzá Pécset vagy, és innen is érdemes elindulnunk, azt hiszem, mert Pécs több szempontból is fontos lesz a beszélgetésünk során. Te Pécset is születtél? Ö, ez egy nagyon hosszú történet, majdnem. Ö, hogy lehet de... majdnem Pécset születni? Úgy, hogy édesen, itt volt a, a szülészmű gyógyásza, viszont ilyen gyermekágyi lázjárvány tört ki a kórházban, ahova be kellett volna vonulnia, ezért kénytelen volt az utolsó pillanatban ö, Siklóson megszülni engem. Ennél eredet lett volna, hogyha Mohácsra megy, és akkor Babics Mihály is eszünkbe juthat, aki azért született szexárdon, hogy rímelhessen a szexárdon születtem, színésznőt szerettem, igen. de akkor siklós volt ezek szerint. Igen, igen, de tulajdonképpen hat éves korom óta itt élünk, úgyhogy, úgyhogy tehát én Pécsinek tartom magam ilyen szempontból. Amúgy a következő kérdésem az volna, hogy tüke vagy-e, de ezek szerint hát akkor... Ez nem műkességgel nem rendelkezel. És mondd a, mond a, a városhoz való viszonyodban elkülöníthetünk korszakokat, vagy ez egy ilyen állandóbb reláció a te viszonyod pécsel. Hát biztosan lehetne korszakolni, amikor, amikor ide költöztünk koromban, akkor egy darabig nem annyira szerettem, visszavágytam siklósra, mert ez, ez akkor történt, amikor általános iskolába jöttem, uh -huh. és ott egyszerre elvesztettem a nyilván zavadáskori barátaimat is, meg egy új közeg, meg, meg, meg vittam én, meg kertvárosból kellett bebuszolni a belvárosba, és zsúfolt meg dugós utazások voltak reggelente, az olyan kellemetlen volt. De aztán meg, aztán meg így nagyon megszerettem a, a, a várost, és tulajdonképpen... Én azt mondanám, hogy ilyen tíz éves korom óta tart ez, a, ez a, az újabb korszak nagyjából, amikortól meg, meg így uh, nyilvánvalóan minden uh, negatívumával együtt szeretem. Amúgy uh, Siklósról egy kicsit az jut az ember eszébe, vagy, hogy nyaralni járnak az emberek, vagy szanatóriumban, vagy egy kicsit pihenni, tehát amit, hogy valaki Balaton vagy Visegrád mellett nőhet fel. Neked meg nyilván az egy teljesen hétköznapi élet volt, mondjuk, de... Hát, ja, figyelj, tudod, ez a... Ez a fölnézel, akkor ott van egy vár. Budapesten is így van állítólag. Ott is van egy vár valóban, bár nem szeret az ember sokszor fölnézni. most csak, az evidens volt, hogy például Pécsett is jár egyetemre? Az tudás, hogy evidens volt, mert nyilván, nyilván gondolkodtam rajta, hogy, hogy elmennek más városba, hiszen mikor máskor gondolkodna az ember. De igazából én egy ilyen kényelmes csávó vagyok, és nem nagyon akartam kollégiumba menni. Uh -huh. Azt pedig egyértelmű volt, hogy nem nincsen módom elmenni. Úgyhogy emiatt, emiatt maradtam itthon, mert, mert itt viszont egyszerűbb volt az élet ilyen szempontból, hiszen otthon lakhattam sokáig. És a város irodalmával, Pécs irodalmával, középiskolában már találkoztál? Akár az ott élő írókkal, akár a jelenkorral? Hát az túlzás, hogy én ott azért a, a jelenkor környékén bármit is csináltam volna gimiskoromban, de, de hogy, de hogy a, bár így tudtam már róla, de, de a, a, a magyar tanáraim azok, hogy a, a Mihalik Zsoltnak például nagyon régi barátja a Parti Lajos, és akkor nagyon sok Parti Lajost olvasott föl, amikor voltak azok a szabad órák, amikor, amikor inkább olvasni támad kedve. Vagy a, vagy a, a Szabó Szabolstájár úrnak, meg, meg más, más ilyen kedves olvasmányai voltak, meg javaslatai, és akkor én megismerkedtem nevekkel, meg, meg, meg szövegekkel, de ez inkább, ez inkább egyetemi projekt mm -hmm. volt, hogy én komolyabban beleáztam magam. Pécs egy igazán irodalmi város, és kevés magyarországi város mondhatja szerintem magáról, hogy ilyen gazdag irodalmi jelennel is rendelkezik, sőt jelenkorral, haha. de valóban Pécs ezek közé tartozik. Az irodalmi otthonossággal fogjuk folytatni, de most először hallgassuk meg az első versedet, a Nehéz címét, utána pedig rögtön jön is egy zene, mai vendégünk Mohácsi Balázs választásában. Nehéz. Szíreim vannak, én vagyok a nép, tehát ez népművészet. Ceflére cukor, paprika pörköltbe köhögésre köhögéste a plázába meleged. A nagyszavak esőtől súlyos nyári lombja hűvös cseppekkel szór. Én nem szólnék bele mások versébe, mert más kezével pödörni a bajuszt baromi nehéz. Mint egy zsíros töltött káposzta, egy szabályos szesztina, egy hajnali ének vagy egy puttony szőlő. Közben jaktok szállnak az igen és kemtélezik a testvéreim. Megkísért a kollektív költészet kosárlabda akadémiája. A közös az, amiből magamnak minél többet megszerzek. Svédasztal, asztal, trikolor, jelképek, igazság. A csillagok a felhők miatt vesznek el. Hallgatod Szul Semmi nincsen Ami felkavar Monoton bújt Bebújt magány Sodor tovább És tovább Hallgatod Szul Semmi nincsen Ami felkavar Monoton Aztán a Rozé nevű zenekar, nem a végcímű dala szólt itt a Klubrádióban rögtön műsorunk elején. Vendégünk Muhácsi Balázs költő választotta. Beszélgessünk, immár egy kicsit az irodalmi otthonosságról, de még a 7621-es irányítószámnál maradva befolyásolta irodalmi szocializációdat Pécs költészettörténeti tradíciója. Persze, persze. Főleg, hogy ez egy több dimenziójú, több szólamú hagyománykollás, ha tetszik. Igen, szóval ugye elég, elég tágas. Én kicsit ugye közepébe csöppentem bele, mert, vagy hát ugye nézőpont kérdése, hogy mi a közepe, meg mi az eleje. Neked mi volt a közepe? Nekem a közepe az, az, a, az a, a félkorsó hiány antológiának a, a, a legénysége volt, tehát a, nyilván Parti Nagy Lajos, Melioris Béla, Csordás Gábor és Pálinkás György költésete, őket kezdtem el először ilyen nagyon komolyan olvasni, és, és, és természetesen párhuzamosan a, a Bertó Klati bácsit olvastam, és aztán, amikor volt a centenárium, akkor a Csorbagyűző életművével, megismerkedtem. Ezek olvasmányélményeket jelentenek, vagy túl ezen jelentettek esetleg olyan költői alkorszakokat, amikor hatottak egy egyenesen a költészetedre is ezek a nagy életművek, meg különböző tendenciák? Hát, ezt nehéz volna megmondani, és nem is feltétlenül az ilyen feladatom. De, hát de az, az, hogy írtál-e verset mondjuk Partina stílusában, vagy van-e olyan, azt, azt meg tudod talán magad is állapítani? Figyelj hát, azt, hogy partin egy Lajos stílusában ír valaki, az nem te az inkább ilyen kimis ilyen uh -huh. koromban volt, amikor, amikor még a magyar tanáromtól uh, hallottam, amikor amikor um, én komolyabban foglalkoztam az ő költészetével, akkor kicsit már tudatosabban olvastam, meg megírtam is, azt szeretem gondolni magamról, és tehát nyilván így meg tudnék mutatni olyan helyeket a szövegeimben, hogy, hogy ő tőle van, vagy hogy én tudom, hogy én azt valahogyan ő belőle inspirálódva írtam, vagy akár kifejezetten őtővel loptam el egy-egy szót, -egy vagy ő tőlük, többüktől. Az talán túlzás, hogy így hogy a modorukban megpróbáltam volna írni. Az, hogy ez a szubverzív, avantgard viszont fontos, az, az általánosságban köthető ezekhez az életművekhez? Már hogy számodra fontos kutatóként és talán költőként is. Igen, igen, igen. Tehát engem alapvetően, alapvetően az érdekel, Ebben a korszakban, és a 80-ban 80 jelent meg a pélporsú hiányantológia, ők tulajdonképpen a 70-es évek folyamán kerültek be a, a magyar ö, ö, irodalomba, és, és aztán ugye a, a, a 80-as évek elején kezdtek el megjelenni a köteteik. Tehát ez a, ez a modern, és egyébként ugye például a, a leginkább a, a Csordás Gábor esetében a, a neoavangárdal való keveredés, tehát engem ez, ez eléggé foglalkoztat, kutatóként és, és költőként is, és olyannyira, hogy, hogy avantgárdal fog, az egyetemem is Igen, az egyetemen hát is. a, a nemrég sikerel megvédett diszertáció témája is Kassák Lajosnak az 1909 és 1921 közötti politikai tendenciáit és formanyelvét vizsgálta. Így van, így van. A, és hát a Kassák ennek a magyar egy egyfajta nem alapítóatja, de megkerülhetetlen óriás figurája. Igen, igen. És tehát, hogyha hogyha meg végigolvassa az ember ezeket az említett pécsi életműveket, akkor, akkor meg szó, szó szerinti utalások, omázsok szerepelnek kassákhoz, tehát, hogy, hogy mind a, mind a négyüknek nagyon fontos előképe Kassák. Anélkül, hogy túlzottan nem itt a szakmázásnál, az, hogy te doktoritba ezzel a korszakkal és ezzel a szemponttal foglalkoztál Kassákból, mert szerencsére Kassák egy hatalmas, nagy, hosszú életmű, az mennyire a kutató érdeklődése, vagy mennyire sejlik fel a kutató mögül a magának a költőnek is az affinitása? Egyáltalán elválaszthatóak-e ezek a fogalmak? Nyilván módszertanilag el kell mered hát doktor értekezést írtál, és nem verset, de hogy nem tudom, érted -e a kérdés? Értem, hát nézd, nem tudom nehéz lenne megmondani, mert, mert én pontosan tudom, hogy hol vannak átjárások a, a, a költészetem és a, és a kutatói munkám között, vagy akár a kritikusi munkám között, azt nem tudom, hogy ez kifelé, mikor, mennyire egyértelmű. Ha, ha nagyon őszintének kellene lennem, akkor egyébként lehet, hogy azt mondanám, hogy a, hogy a verses kötetem az... az sokkal többet tud az Avangárdról, mint a diszertációm. De Azért tök, az okon, ha... nem ezt állították, mert volt szerencsém elolvasni őket, de a következő blogban átjárjuk már a Hungária utat is és a költészetedet, de előtte jöjjön egy újabb vers és egy újabb zene a Csop ma te választásodban, tehát Mohács Csibarás választásába? Igen, igen. igen, igen. Csoppanás utáni remegés. Ez egyébként a Meliorizdírának az egyik verséből származik ez a három szó. Tehát a nyugalom rómjai között tapogattam a jobb bordai valat sajgó oldalam. Múljon el, nekísért sem patetikusan az elmúlás a történelem. És titokban eszembe jutott még egy fiatal zonet, és akkor pedig nem bírok annyit írni, hogy minden beleférjen. Hosszú lábai, rövid haja, a sarki ég egy menőet. Mert a hétköznapok islettelenségében. Néha-néha elveszítem az élemet, és a szétesés fenyegeti ezt a dalt is, és a napról napra menedzselgetett kis életem. A fiókban, azt is mondhatom, zárójelben, nem én vagyok manapság a legélesett kés. Mohácsi Balázs költővel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Az ő választásában hallottuk az előbb a Sidor együttes Dumb Daupt című számet, ez is magyar előadó egyébként. Pécsi zenakarokat hozott ma a műsorba vendégünk, erről majd az adás végén beszélgetünk. Ahogy a költészet is építkezik, úgy egy várost is építenek, költészetedben pedig kiemelten fontos téma a város. Egy város poétikus átírása. Ez mennyire volt az első köteted funkciója jobb szó hián, vagy mennyiben általános érdeklődés, a tér, a topográfia és a textualitás? Egy könnyű kérdés. Könnyű kis szigorlati kérdés, igen, így fél igen, kilenckor. Igen. Szóval az az igazság, hogy ez nem tudatosan kezdődött, hanem, hanem egyszer csak föltűnt, hogy, hogy, hogy nek a, a, a város részletei a szövegeimben, és, és akkor ebből Erényt próbáltam kovácsolni uh -huh. ezekből, a, ezekből a, a jelenségekből, és, és aztán, aztán ez, ez, egy ilyen, ez egy ilyen furcsa, több, több funkciós dolog lett a, a, a város, nem is mindig csak Pécsről van szó, hanem általában a városról, mint URC-ról, vagy, vagy, vagy a városról, mint egy, mint mondjuk egy országnak a, a, a színek pokiáról. E, és persze volt, amikor volt, amikor ez egy topográfiai dolog volt, volt, amikor inkább kulturális tájékozódást jelentett, hogy én a, hogy én a várossal foglalkozom. E, éppen verse és, és a válogatta. És szerinted ez, ebből mennyire következik egy narratív érdeklődés vagy egy olyan affinitás, hogy történetekben is tudjál gondolkodni azáltal, hogy van egy ilyen központi, vagy volt egy ilyen központi fókuszod, mint egy, egy városnak, vagy a városnak a körbeírása? Hát szerintem... Óvatosan ez a csapóajtó kérdésem a próza irányába egyébként. Igen, Tehát... igen, igen. E, e, nézd, tehát hogy persze e, a város alapján el tudnám beszélni a saját történetemet egyébként ez e, annyira engem most már nem izgat e, mert, mert ezt megcsináltam uh -huh. a versenyben szerintem az első kötetben e, hogyha, hogyha most arra vagy kíváncsi hogy prózát írok-e akkor a választom e, e, igenlő, uh -huh. e, az, hogy, hogy nekem így elkészült tavaly egy, egy második verseskötetem. Aztán pedig, aztán pedig januárban én is, mint oly sokan ebben az országban meg a világon átestem a, a, a koronavíruson. És kicsit új perspektívába kerültek a dolgaim. Így a verseskötetnek bizonyos százaléka is. Ö, és és most úgy néz ki, hogy, hogy a, a kötetnek a, a, a korábbi ö, ö, nem tudom, struktúrája ez nem tud megmaradni, és valami ilyen furcsa vers és próza hibridé kezd átalakulni, legalábbis a fejemben már átalakult, már csak le kéne tudna ülni egy terc. Le kéne követned azt a mozgást, ami már gyakorlatilag valahol ott a szövegtérben megképződött. Igen, igen akkor most utazzunk Párizsba legalábbis egy versenrejéig, és utána pedig egy újabb zenével folytatjuk a belső közlés mai adását. Emília Párizsban. Sies, mert éppen álmodunk. Úgy tűnik a fennálló ellen küzdök az életemben. Szeretném leültetni. De néha csak a nyelvvel van dolgom, a témákat majd megírják mások. Aztán nyelvhelyességi pontosításra kerül sor. Talán soha többé nem fog énekelni, hiába a választ a kedvenc műnemem, hiába a kishalálok az éjszakában, és hiába szeretnék megszagolni egy új szülöttet. a kételkedem a boldog befejezésben, mert soha semmi nem teljesen gömbölyű. A te bajod, ha azt hiszed, hogy mégis elmenekülhetsz a költészetből.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 Az ajkak mögé rejtőzetek, Nem kell köszönni vagy bocsánat Esetleg néhány szó lett, Nem kell sokáig már nézned Fönt a itt sem vagyok A lelkünk nem furdalja semmit Úgy se küldünk képes napot Ebb cukorral az ágyba, Lefegyök össze Sárga fények jönnek A magnó helyett pár verék Árnyék nélkül egymásra rakva Mint vadászat utána teríté Fekszel kövérebb, mert látszól A bőröd fehérebb és az est És jól végződik, a akarod fürdés előtt Még főzök egy kocka levest Ebbet cukorral az ágyban Lepedött össze, nem baj szabad Balázs költővel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Az ő választásában hallottuk az előbb a Kuba Libre Epret Cukor című számát, a mikrofonnál pedig Szegő Jánossal. Ö, hatványozottan vagy benne az irodalmi életben, szerkesztő, kritikus és műfordító is vagy, ráadásul szerkesztőként osztottan egy magyar irodalmi és egy világirodalmi világlírával foglalkozó folyó munkatársa is vagy. Ezekről a munkáidról egy kicsit beszélgessünk. Ugye a magyar irodalmi az a jelenkor, a világirodalmi pedig a verzum. Így van. Hát mire vagy kíváncsi? Hát a jelenkort azt nem tudom, azt gondolom, hogy a legfontosabb mai magyar folyóirat, úgyhogy arról egy kicsit például érdekelne, hogy milyen érzés volt így az egyetem után bekerülni abban a műhelybe, ami, ami hát akkor is meghatározó volt az irodalomban, és azóta az elmúlt években szerintem pedig tényleg a legevidensebb folyóirat lett. Hát elég menő érzés, megmondom őszintén, de én még egyetemistaként kerültem be, gyakornokként 2010 háromban, hogyha jól emlékszem, és, és akkor nyáron újították meg az a szerkesztők a, a, az, a, a, az online felületet, ami korábban csak egy ilyen archívumként szolgált a a, a aként se túl, jól. és utána lett egy dinamikus honlapunk, és akkor sokáig én azon dolgoztam, és 2018-tól vagyok rendes szerkesztő, Uh, hát őszintén elég, szóval, eléggé, eléggé uh, uh, nem is tudom, milyen jelzőket használjak. A, a görfölbalás kollégám sokkal több jelzőt ismer, mint én, uh, és általában mindig sokkal találóbbakat is. Uh, a szóval, hogy, szerkesztőként hogy... pedig sokszor kell ezeket a jelzőket használni, mikor mondjuk igen, válaszleveleket igen. ír az ember, ugye? Hát igen, igen. Szóval nagy terület, és ez az, az igazság, egy, egy egészen komoly, mind lokálisan figyelmes, mind regionálisan, országosan, nemzetközileg, egészen komoly. Én azt gondolom, hogy, hogy nagyon sok mindent ott tanultam meg abban a szerkesztőségben, vagy a konkrét munka folyamán, vagy, vagy akkor, amikor, amikor a pécsi szerzőink ö, ö, bejönnek. Szóval, uh -huh. ö, tudod, amikor, amikor a, a Takács József ö, besétál az utcáról, és utána tart egy 20 perces kis előadást ö, ö, a délafrikai irodalomról, vagy a vagy a, a Mádasdi Dante fordításáról kifejti a véleményét, az úgy egészen elképelt. Hát ezekért vagy. az élményekért irigyellek titeket. Én magam néha azért megyek Pécsre, hogy pont Takács Józseffel találkozhassak, vagy éppen veled. De mondd csak például arra, hogy a saját költészetedben önmagadat tudjad szerkeszteni. Abból a szempontból is felvértezett valamilyen tudással az, hogy a jelenkornál szerkesztő vagy? Ö, nehéz kérdés, Az önolvasás... Terepe. Igen, szóval én ezt inkább, inkább a, a a verzumhoz, meg a műforításhoz kötöm. Mert, mert a, a, a műforítás, az, az, azt én mindig úgy szoktam így, így elmondani, hogyha erről beszélek, hogy az talán az egyik legintimebb, hanem a legintimebb viszonya, ahogyan, ahogyan egy kapcsolatban, vagy viszonyba lehet kerülni egy szöveggel. és, és azt hogy utána ezt meg kellett visszaadni, magyarul, ott, ott folyamatosan mérlegre kell tenned, hogy milyen szavakat használsz, milyen túlrendet használsz, ezer dolgot kell figyelembe venned. Nem csak az ilyen evidens, hogy, hogy, hogy szám meg rím, meg, meg itt amint, főleg, hogyha szabadvers van szó, mivel, de tényleg gondolatritmus, nagyon sok minden a szavak hangzása, és hogy, hogy ez nekem ez valahogyan, valahogyan beszűrődött abba, ahogyan én írok szöveget, hogy így, így folyamatosan látom magam előtt, hogy, hogy merre tudom vinni azt, ami, ami alakul a kezem alatt. A temet a maradva, mintha le kéne vetköztetni a nyelvet a fordításnál, vagy az adott szöveget, hogy le tud fordítani, ahhoz teljesen le kell csupaszítani, és úgy lehet újjáépíteni bár ez egy kicsit hibrid itt a építés és a messzelenítés, ez egy kicsit ilyen elésebb poszt, avantgárd szózavar lett. Most jöjjön akkor a szénsavas vízben szőlőszem ingázik, utána pedig egy újabb dal, és utána még egy beszélgetés imáron a műfordításokról. Úgyhogy Igen. most akkor jöjjön a vers, kérlek. Igen, tehát szénsavas vízben szőlőszem ingázik, és ezt Simon Péternek ajánlom az egykori fizikatanáromnak a város nem a város hanem én vagyok a város de az én mindig valaki más vagyok ibészet hagyomány lázadás egyébként anyám is apám is mindig valaki más vagyok ami megtörténik fikció, ami történet, ami valós. Én a saját magam képére teremtett vagyok, vagyok. Ezt hívják Bildungnak, de még nem ért véget az építkezés. A szavak nem szavak, hanem az én. Tégláim hordom, pakolom, rakom ide, oda illik, nem illik. Próbálgatom, hogy az én, hova illeszkedem, én megállapodom. Mi végre? Visszafordulok végre, nincs végem. Végre visszafordulok, mi végre nincs végem, hova illeszkedem én, megállapodom oda, illik, nem illik, próbálgatom, hogy az én, tégláim hordom, pakolom, rakom ide, de a szavak nem szavak, hanem az én. Még véget nem ért építkezés vagyok, ezt hívják Bildungnak, magam képére teremtett vagyok, történet, ami valós és saját én, ami megtörténik fikció, ami vagyok, mindig valaki más. Egyébként anyám is, apám is idézett, hagyomány lázadás, mindig valaki más vagyok, vagyok a város, nem az én, a város nem a város, hanem én. Azok egészen, szeretni fogom azt is, akit eddig nem a hajomba tűzök egy világot, békely lesz a mellem, és átölelem a világot, nincs több csúnya szó, hagyjatok engem a piával, az nem nekem való, hónaptól nem más lesz, leszek! Csak adjatok végre egy helyet, ahol zenélhetek. Igérem, hogy megjavulok, nem tetsz el Igérem, hogy megjavulok, szépen beszélünk. De igérem, hogy megjavulok, mi vagyunk az életégesek. Igérem, hogy megjavulok, itt mi majd a rendszer és az egész kormányt megpróbálok jó lenni, bár a lelkem kis sétorz de rendes leszek és aranyos mint a kis pál és a porz. Igérem, hogy megjavulok Nem tetsz Igérem, hogy megjavulok Szépen beszévelünk De igérem, hogy megjavulok Elrondjuk a jó kérdbe. Kérdbe. Akkor nem igérek semmit Nyaljátok ki a seggemet! A hétköznapi csalódások nyaljátok kicímű szemét számát hallottuk az előbb, a mai vendégünk Mohácsi Balázs költő választásában. A következő blogban már beszélünk a zenékről, de most még egyelőre maradjunk a költészetnél, és mindjárt a műfordítással is rátérünk, de annyira erős volt ez a vers, és nagyon jól is olvastad föl, hogy ennek ezt a tükörszerkezetét például menet közben találtad ki, mi volt itt meg előbb a tyúk vagy a tojás? Ez kicsit ilyen dilettáns kérdés, de felteszem. Uh -huh. Nem egyébként szerintem így, ugye, abból azt hiszem, hogy érdekes, hogy mi most vissza kell emlékeznem. A cím az megvolt, vagy, vagy, vagy legalábbis ez, a, ez, a, ez, a, ez egy fizikai kísérlet volt, amit te kellett végeznem én is koromban, uh -huh. és, és aztán ezt valamikor később, még egyetemista, kis egyetemista koromban egyszer ezt így megfogalmaztam ezt a sort, és aztán nem tudtam vele mit kezdeni ezt a képet tulajdonképpen. É, és, és aztán pedig egyszer pár évvel ezelőtt összefogadtam a, a Simon Péterrel egy ö, ö, kocsmában és beszélgetésbe elegyedtünk talán nem árulok el nagy titkot hogy Simon Bettina ö, ö, ö, költő édesapjáról is szó van nem csak a fizikatanáromról egy tesztint én a Bertit egyébként ismerem szintén gílis koromból, és, és akkor így beszélgettünk, mert ráadásul mibe kettőnek egyszerre jelent meg a, vagy egy nagyjából egy időben jelent meg a kötetünk, és akkor a Péternél volt a, az én kötetem, kölcsönbe a Eztit, és, és, és tovább így beszélgetésben legyettünk, és ez a ez arra a beszélgetésre, válaszul született meg, aztán, aztán pedig sokat hevert a, a laptopom virtuális fiókjában. De, hogy ja is, hogy a kérdésedre válaszoljak. Először ezt így, a felét írtam meg, aztán... aztán jött, nem igen, kell még a másik a... felét. Leesett a tantus, hogy, hogy beszélgetetlennek éreztem, hogy valami, valami nem stimmel, és leesett a, a, a tantus, hogy, hogy, hogy hát meg kéne tükrözni. Hát a Fleming a penicilint itt találta föl, hogy ott hagyta egy pár napig, és aztán kifejlődött magától az a bizonyos orga, or, or, organizmus. Azért is érdekes ez, mert most nagyon jól olvasod a verseket, de ezek pont olyan típusú versek, ahol a, a tipográfiának, a kép látványának is nagy jelentős, van, úgyhogy a felolvasással vissza is kell hozni talán azt a hátrányt, hogy nem látja a hallgató a szövegképet, csak hallja a te struktúrált olvasásodat. Köszönöm szépen a Bókot. Alapvetően egyébként én igyektem olyan költő lenni, aki föl is tudja olvasni a versét, hogyha ezt már megírta Részben bukolni akartam, részben meg egy irodalomeméreti szakdolgozatot kezdek itt kidolgozni az Avantgárdvers Vers rádióban szavalhatósága címkörrel, megkérlek, hogy légy majd a témavezetőm, de beszélgessünk a műfordításról. Ha jól tudom, te kis egyetemistaként, vagy magadat nevezted, német szakos voltál, ehhez képest mostanában angolból, angol nyelvekből fordítasz leginkább nagyon biztos jelenleg, mert visszatérő félreértés, hogy én németszakos voltam. Igen? <gül> Igen. Én egy rendes magyarszakos ember vagyok, aki soha nem térte el viszont, viszont abban igazad van, hogy német verseket kezdtem fordítani annak idején. Ez meg a még akkor. És én azzal, tehát én, én hogy is mondjam, hogyha lehet, hogy ha lehet olyat mondani, hogy műfordítóként jelentkeztem valamivel eleinte, akkor azok német, német versfordítások voltak, de az az igazság, hogy, hogy több okból is kicsit eltértem a, a némettől, egyfelől az, hogy, hogy egyre inkább berosdásodott a, a, a nyelvtudásom, másrészt meg, hogy, hogy nehéz, vagy va, va, kicsit nehezebb követni a az én számomra legalábbis a német kortárs fejleményeket, mint a... Az Új-Zélandit például könnyebb? vagy bocsánat, hogy ezt kérdezem, mert pont az fordítasz, ha jól tudom. Igen, igen. Hát az Új-Zélandit még mindig könnyebb, általában véve az angol nyelvű dolgokat könnyebb megtalálni, vagy nekem legalábbis elvezettek az utakó elészen Új-Zélandig, legalábbis a virtuális térben. És emellett amerikai kortársköltészetet is fordítasz? Így van, így van. Hát amerikai, amerikai kortársköltészettel kezdtem az utóbbi időben komolyabban foglalkozni, azt pedig, aztán pedig ezt így meguntam, mert... Mert egyrészt így ilyen végtelen dolog, másrészt meg, meg az angol, tehát gondolom a legkönnyebb így megtalálni, hogyha az ember bekövet a Facebookon három, három, nagyjából három oldalt, akkor, akkor így napra kész. Az Új-Zélandiban ott van egy ilyen, egy ilyen felfedezés öröme is azért. Mm -hmm. Zöldmezős beruházás. A, viszont ellentétben az amerikai írával a műsoridőnk viszont véges, úgyhogy mindjárt megkérlek, hogy fel az utolsó versedet, és utána még beszélgetünk a zenékről. Jó. De most jön még egy zeneszám a te felolvasásod után még az a nyugdíjasoktól. ezt azért is fontos kiemelni, mert már most elmondanánk, hogy ebben a nyugalom megzavarására alkalmaz kifejezések fognak szerepelni, úgyhogy kérjük készüljenek erre föl, vagy akit zavar, inkább halkítsal le készülékét addig, de most jön először egy mocácsi vers. Igen. Köszönjük, nem kérünk több pécsi költőt. Hogy van-e jövője az avantgárd életnek, vagy értelme a költészetnek, egyre megy. Végül a bort ismét fejteni kell, és két hetente termetezni a szőlőt. Újra és újra megkísértenek a szójátékok, és az összes koncerten le kell játszani a szólót. Valakinek mindig szájába kell rágni a kulttót. Kirándulás önmagunkban, minél mélyebbre kiábrándulunk. Aztán meg csöndben nézem, hogy utúrjuk fölött az égen, van valami küzézetszerű. Aztán marhára megunom, és mint kiskocsit tovább gállom a zavarban zördő költészetem. We'll okay. A burzsányi sok dalát hallottuk vendégünk választásában. A belső közlés mai utolsó beszélgető blokjába vágunk bele a Mohácsi Balás költővel, aki ezt a számot is választotta. Szerencsére előtte elmondtuk, hogy durva a kifejezések, kifejezések hangzanak-e benne, így reméljük felkészültekre, vagy akit zavart, az inkább lehalkított arra pár percre a rádiót, de reméljük most már visszahangosította. És jól hallja a következő Pécsel kapcsolatos kérdésemet, hiszen Pécsről indultunk, és oda is tértünk vissza, hisz az általad választott zenék, Pontosabban a zenekarok is, melyek közül még egynek a dalát is fogjuk hallani. Mindjárt búcsúzó ehhez a városhoz kapcsolódnak. Evidens volt ez a kollázs? Azt úgy hogy evidens volt. Én eléggé sok zenét hallgatok, és eléggé sokfajta módon tudtam volna összerapni ezt a nem tudom mennyi 15-20 perces zenei blokkot, ami ebbe a műsorba került, de aztán úgy voltam vele, hogy, hogy Pécs reprezent, és, és akkor az én kortársaimat meg, meg egy-kettő nálam a én generációnál idősebb fontos pési zenekart. Választottam be, és akartak, akik, a, a, a, akik nem annyira vidensek, mint mondjuk egy 30Y, vagy egy, vagy egy kispálésabor, természetesen. Igen, sőt, itt a kispálésabor már egy ilyen transtextuális megidézettségben, mint a hagyományjal való párbeszéd jelenik. Meg a 30Y triviálistat van, volna, mert akkor még egy ilyen közlekedő metaforát is rápakolhattam volna. Pár évvel ezelőtt erről talán film is készült, hogy Pécset miért van ennyi zenei formáció, és hogy már tényleg itt sokat duruzsultunk ennek a város a különleges erő, hogy szerinted van valami kreatív titka Pécsnek egyébként, hogy ennyi, ennyi érdekes dolog van benne? Hát, szerintem ez inkább egy ilyen öngerjesztő uh -huh. folyamat lett az, azzal, hogy, hogy, hogy itt elindult több fontos zenekar a, a rendszerváltás környékén, vagy, vagy, vagy az, az a követő épsüzetben. És aztán ez, ez ilyen marha nőtte magát. Aztán persze, hogyha ezt most egy ilyen történeti szempontból vizsgálnánk meg, amit nem fog, akkor, akkor lehetne tudni, hogy régóta sok zállkar van, de szerintem minden városban itt, itt szerintem az, az vált öngerjesztővé, hogy, hogy még egy kis tudod tudott futni, vagy hogy, a, vagy, hogy éppen a napi csalódások a, a bank szcénában e, talán a legmeghatározóbb magyar zállkar lett. És, És hogyha van három jó banda, akkor már a negyediket is lehet, hogy előbb észreveszik, vagy... Igen, igen, igen, valami igen. Miközben ilyesmény. nehezebb is feltűnél, de lehet, hogy azért még jobban megharcol. Hát nézd, nem tudom, itt Pécsen, az úgyhogy az, az is persze természetesen benek akkor ez, ez ilyen teljesen természetes volt, hogy... hogy mi indítunk zenekart, mert az osztálytársaink között volt takatint zenekaroztak meg a barátaink, osztálytársaik között, stb. stb. Természetes volt, hogy, hogy választhatunk több próbaterem között, a, a, ahol ilyen órabérben lehet menni, hogy vannak klubok, ahol majd fölléphetünk szóval valamilyen típusú infrastruktúrája ö, is van a városnak, vagy volt legalábbis. Uh -huh. most ez átalakult mostanára. Igen, ez persze. a félmúlt, vagy befejezett jelen az eléggé jellemző paradigmája Pécsnek. Tisztelet minden lokálpatriotizmusnak, és ezt irónia nélkül mondom, de a helyzet a külföldi típusú zenékkel, mennyire vagy minden hallgató, vagy minden evő? Ö, el eléggé. Ö, a, voltam két éve Szerbiában, és összebarátkoztam egy, egy ottani köztüten a királyes utána niszta Pécsre, ilyen csere programban. A legfontosabb közös pontunk az a, az a, a jugoszláv új hullám volt a 80-as évekből, úgyhogy vagyok kupával valamennyire abból is. Sok mindent meghallgatok, de főleg a... Főleg a, a Mostában az ilyen rájött girl eh, feminista punk zenekarok érdekelnek külföldről, hogyha Kiféretten erre vagy kíváncsi. Erre is kíváncsi voltam, és ezzel is a belső közlés magyarásának végéhez, vendégünknek, Mohá Csivalás költőnek köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk, felolvasta a friss és kevéssé ismert szövegeit, illetve azokat az eneket is megmutatta nekünk, amelyekhez kötődik. Ezek közül hallani fogunk most még egy utolsót is búcsúzol, a Pegazus csoport a járvány című számot. Jövő héten martton várja önöket, Falcsik Mari költővel. Én most búcsúzom a hangmérnök csorbalászól és a szerkesztő Pálimár nevében, és megköszönöm figyelmüket további szélet pestét kívánok a műsorvezetőt Szegő János hallották.